Apa itu demokrasi? Apa ya? Tanya pada mereka Wallahu ta'ala alam demokrasi itu kebidahan mereka Yang mengambil kebenaran dengan suara terbanyak Suara terbanyak berarti benar Jadi kata suara terbanyak suara Tuhan Kata mereka Dan apakah kita harus menerima asal demokrasi? Dan mohon berjalan saya Masih belajar kita tidak menerima demokrasi, tidak menerima hasilnya, tidak menerima perbuatannya, tidak menerima orang-orang yang menganjurnya. Semua kita tidak menerima. Kita tolak semuanya. Nah, nubiri minha ulai demokraty. Kita boleh pastikan mereka semua pada demokraty. Hanya saja eh, sikap pada penguasa Muslim tetap diajarkan Rasulullah. SAW. Bagaimana sikap? Eh, nah, jadi jangan dikira ketika kita mengikuti sunnah dalam sikap kita terhadap penguasa berarti menerima hasil demokrasi itu kan subhat kalian ya. itu subhat mereka apapun kita enggak peduli kita urusannya adalah dengan haji menyatakan dengan kalimat yang sejuruh ya sabarlah sampai kalian bertemu dengan aku di belakang haji itu saja nah Sorang mengerjakan salat wajib bukan di awal waktu, karena ada uzur bolehkah ia mengerjakan salat sunnah kaffiyah dan bacaah seperti mana aku menyebutnya tidak ada. uzur apakah? Jadi tidak Sorang mengerjakan salat wajib bukan di awal waktu. Berkenal waktu. Kalau bukan di awal waktu berarti di akhir waktu atau tengah waktu. Anmuheem. Kalau masih ada waktu, tidak khawatir kehabisan waktu. Maka kena apa. -apa. Salat kaffiyah. Salat pagi nah. tetapi kalau khawatir keluar waktu, maka jangan, ya. karena salat wajib diutamakan, jangan sampai salat wajib keluar waktu. Tetapi kalau kesiangan itu sudah habis waktunya, matahari terbit, waktu sudah habis, maka ketika kamu bangun, salat wajib, jangan salat sunah dulu, dua orang kah, ya. bacanya panjang, itu ya. rekomendasi. Seorang istri yang masih menonton TV, padahal suaminya sudah menjelaskan kejelekan TV secara berulang dalam waktu yang cukup lama, apakah saya si wajib dibolehkan? Paling tidak dibolehkan dirancangnya. Nama saya terus, nama saya terus, karena perempuan itu memang diciptakan dari rusuk yang bengkok. Diluruskan dengan paksa patah ya. Tapi kalau tidak Dia ya tetap bengkau ya. nah, Dan itulah Tugas para suami untuk membimbing mereka Terus-menerus ya. Jangan pakai cerita Kepanjangan Bagaimana kalau salat yang sudah dilakukan sebuah masjid yang kemudian diketahui di kemudian hari bahawa ada kuburan dalam masjid tersebut, apakah harus diulangi? Tidak harus diulangi, salatnya tetap sah. Nah, Kaidahnya, kalau pelanggaran pelanggaran itu tidak pada syarat-syarat sahnya salat, maka salat tetap sah. Kalau tidak pada syarat-syarat sah salat, kalau pelanggarannya pada syarat-syarat sah -syarat salat, maka batal. Sebagaimana dia ternyata lupa belum. Mandi, misalnya masih junub, dia butuh sholat terjadi pada perasaan, guna lagi. Makmumnya sudah sholat, tidak guna. Nah. sorot paham mengaji dan mengenal manhaj salaf tapi masih melakukan perkara-perkara kemaksiatan seperti berlibur ke negeri kafir, mencukur jenggot, musbil, memakan, nah, Memakai mamakait. Uh, Pantu presiden lain apakah menjauh atau memboikot dirinya termasuk bentuk tanda-tanda sesat. Nah, pokoknya kalian nasihati. Rasa nasih syahadat itu meningkat, meningkat, meningkat, meningkat kalau cukup dengan nasihat saja, cukup. Nah, tapi diboikot Kalau cukup dengan kalimat-kalimat yang masuk ke dalam hatinya, ya bagus ya. itu kalau sudah sampai puncaknya, kalau engkau masih seperti itu, masih terus tercukur jenggot ya. Ya. Ya. maka saya tidak melihat bukti kalau kau itu mencintai saya. maka mulai hari ini saya tidak akan menunggu kamu lagi sampai kamu bertobat dari perbuatan itu pada puncaknya ya. kalau yang ini tidak bisa, yang ini tidak bisa yang ini bisa. Dan ingat dalam masalah berkata itu dengan niat agar dia berubah agar dia dapatkan hidayah dari Allah dan bertobat Benarkah pemberian gaji bukanlah terhadap para dai suruhhi Proyek pembangunan, sarana tempat ibadah, sarana pendidikan, proyek persembahan kitab, berbentuk organisasi PMI dan juga orang-orang sebut saja Satu dan lain-lain semuanya dapat sokongan dari Tuhan, masya Allah. Tuhan dapat dia rezak, yang enggak semuanya lah, sebagian besar mungkin. Assalamualaikum warahmatullah. Terkait fitnah MLM, jika ingin sholat berjamaah di masjid MLM atau di masjid orang awam. Yang akrob tidak sunnah dalam sholatnya, dalam sholatnya, dalam qurbannya. Satu. Yang kedua, yang aslam fi dinik yang lebih menyelamatkan agamamu. Nah, kalau ini lebih dekat pada sunnah oleh MLM ini. Shalat bersama mereka. Tapi ketika khawatir, kalau kamu kemudian diajak berdebat, diajak bicara sebagainya, dia ya menjauh saja. Cari musuh saja. Dari sisi mananya, dari sisi aslam. Final siaga. VJ ini. Selamat pada kamu. Selamat pada uh, Di Jadi perusahaan yang dipimpin oleh MLM Sebagian karyawan bermanhad MLM Dan sebagian lagi salafi Sebagian lagi orang bingung Dan memilih tidak tahlil Di luar jam kerja kami diundang makan malam Bersama mereka dan di luar jam kerja Pula dipimpinan kami mengajak untuk berolahraga Bersama yang Anda tanya kenapa Anda boleh menghadiri undangan makan Tersebut dan Berlamah tamah dengan mereka Ini sudah jawab dua bab tadi perusahaan bolehkah anda melarang binaan? Tidaklah, kalau kamu masih betah, Merasa kamu aman di situ, itu pertanyaan pertama harusnya. Tetapkah saya bekerja di situ? Itu pertanyaan pertama harusnya. Kalau iya, apakah saya memenuhi undangan? Pertanyaan kedua, pertanyaan pertama apakah dia kerja di situ? Itu harus dijawab dulu. Bahwasanya ketika kamu kerja bersama Hisbi, tidak peduli apakah MLM ataupun bukan, hanya ya, Hisbi yang lebih rap maka yang dilihat adalah bagaimana keselamatan agamamu itu yang diutamakan kalau kamu bisa selamat datang kerja pulang selesai itu urusan dunia bermuamalah, berdagang dan sebagainya dengan e, berbagai macam manusia itu urusan-urusan muamalah dengan mereka, walau duniawi kalau ternyata tidak aman sebagaimana beberapa ikhwan kita ada yang bekerja bersama izbiyy, ternyata selalu disindir selalu disinggung sampai dipermasalahkan ininya dan permasalahan itunya sampai kemudian diucapkan dengan ucapan-ucapan yang jelek padanya supaya dia mau meninggalkan pengajiannya dan seterusnya ya ngapain kerja di situ perusahaan masih banyak dan ladang Hei. untuk kita mengambil rezeki Allah Swt sangat banyak dan Allah Taala Al-Razzaqudulku wa Jami'ati nah kalau selamat ya sudah Hei. jangan macam-macam Jangan ikut lahlaga bareng Ikut makan malam bersama Ikut ini ikut Akhirnya sama saja eh, Kamu memasihkan mereka dan mendapat sekian macam eh, Main bola Atau main apa-apa Itu sekalian keringetan Gimana kamu masih Masih mencela-cela kita eh, Masih mencela-cela kita Masih mencela-cela kita Masih mencela-cela kita sudah dimaklumi Mesti begitu. Sudahkah kamu kemarin ya. dari sholat fasa? Apa nasihatan tuh bagi, bagi orang tua yang membawa anaknya? di bawah lima tahun ke masjid karena pada membuat kegaduhan menyebabkan pertama-tama para jamaah sangat alasan ekpor kalau tidak diajak anaknya suka nangis tunggu kamu ketika waktu salat kana bin narzu kumullah salat adalah sesuatu yang harus dihormati dijaga inna bisalati la syughlun salat itu memiliki kesibukan tersendiri Maka jangan sibukan dengan yang lain sebagian orang tua beralasan Rasulullah sallallahu alaihi membawa dua anaknya Hasan dan Husain bahkan naik ke punggungnya di Genco dan sebagainya. Kemudian ulama ulama pertama tetapkan riwayat yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi membawa karena tidak terdapat beritanya bahwa itu dibawa oleh Nabi. Tapi yang berit berita tersebut datang anaknya. Itu satu. Sehingga Cukup apa yang diriwayatkan itu sebagai dalil bahwasannya gerakan-gerakan yang ringan mengangkat anak atau menurunkannya itu tidak merusak sholat. Tidak kemudian mengatakan, silahkan wahai para muslimin untuk membawa anak-anak kalian ke masjid rame-rame. Ya, jadi apa mesinnya? Ya. Orang membaca Quran disuruh pelangkan kalau ada orang sholat. Kenapa? Mengaku. Perempuan kalau menegur ya, imamnya dengan menepuk paha tidak mengucapkan subhanallah. Kenapa? Ya. Sekian banyak bahkan Rasulullah SAW mengembalikan baju jubah yang diberikan oleh Abu Jah. Kembalikan kepada Abu Jah. Wahad bi'an bi'janiyya cek. Berikan aku baju ambijaniyanya daripada ini. Kenapa? Karena coraknya mengganggu. Konggol, oh, suara Quran tidak boleh. Apalagi suara anak ramai-ramai lari-lari yang main petak umpet di masjid. Kena beri nasihat kum-kum, siapa yang seorang mati. Jangan seakan-akan ya, beristinbat hukum. Ya, bahkan ketika ada satu ikhwan yang masya Allah ya, cerdas, ya, anak-anak itu diguburkan di satu kelas, ya, Dikasih kesibukan, ya, tutup pintunya, kemudian salat jamaah. Ustaz yang batalkannya. Kenapa? Di kolong mana? Semua sini semua anak, anak. Anak bilang ini gila mungkin ustaznya. Yeah. Apa maksudnya? Maksudnya silahkan ganggu para orang salat begitu. Yeah. Dengan alasan apa? Sama seperti tadi dengan alasan. Rasulullah juga membawa anaknya, anak cucunya. Kalau tidak nashumulah tanya kan bagaimana para sholat? Yeah. Apakah mereka menggandeng anak kecilnya, bayi bayinya? Nah, kalau dia nak Allah, kalau dia sudah mumayiz, bisa diatur, maka silakan, dilatih mereka untuk ke masjid. Sudah mumayiz, sudah bisa diatur. Dan siap dan setia. Maka Allah punya pendapat. Kalau anak itu dikhawatirkan akan perbuatan ini dan itu mengganggu, maka taruh di sebelah bapaknya Kalau dia mau pergi, pegang tula, papa. Alhamdulillah Kenapa khawatir Menggabung Sehingga tidak saklat Tidak boleh Juga tidak Dianjurkan untuk bawa anak semuanya ramin-ramin Tetap solat itu adalah perkara yang harus Dijaga Jangan sampai kaum muslimin terganggu dengan solatnya Bau saja Yang lupa sikat gigi Bau petih, bau rokok, segala macam itu makruh Diusir Sampai kebakian Dan makan bawang putih Kenapa? Khawatir mengganggu Jadi jangan sampai sholat itu terganggu Harus jaga betul-betul Dari segera sisinya Dari suara, bau-bauan, gambar, corak-corak Harus dibersihkan semuanya Sehingga tidak ada gangguan gangguan Yang memalingkan dari kehusuahnya Apakah belajar bahasa Arab pada Yesus Yun termasuk sikapnya melisir Yesuna dan bertolak belakang, belakang e, dengan sikap boycott? Karena bila naazukum Allah ini mensirkus namanya sangat membahayakan orang kebohongan. Ya kalau dia bicara bahasa Arab top tingtik selesai. Tak ada ahli nusantara kepala, gimana covernya? Gimana? Ayy, kita mulai baca bersama. Baca bersama selesai. Subhanallah. Selesai di sini. Kemarin ada ah, oh, ya. Alhamdulillah kita mendapatkan fatwa dari Syekh Abdul Hadi Al umairi Al Qaddab. <tears> Khabar Nazaqum bagaimana? <tare stabilize> Kira-kira. Abu Sidiq yang saya hormati. Hey. Jangan gegabah dalam masalah itu. Kalau ada ahli sunnah yang ma'rufiin di atas sunnah Di atas salaf bersama para ulama Kibar Ngapain cari-cari Izbihid Ngapain belajar dari mereka Berferi-feri kolosor Untuk mereka Kalian lebih tahu وكيف زيدان انتم عالموا بي مني جزاكم الله خير الله يبارك فيكم سبحان الله ربك جل الله لا اله الا هو صلوا عليه